Deutsches Märchen. Der Törichte Barbier Diese Geschichte handelt von einer Stadt namens Patliputra. Dort lebte einst ein Kaufmann namens Manibadra mit seiner Frau Gayatri. Sie waren sehr reich. Sie hatten viel Land und lebten in einem Anwesen. Manibadra war ein guter Mann. Er war nie stolz auf sein Reichtum. Er hatte in seinem Leben sehr hart gearbeitet. Seine Frau Gayatri selbst war eine weise Frau. Sie ließ niemanden ihr Haus mit leeren Händen verlassen. Mani Badra und Gayatri waren in ihrer Stadt sehr berühmt. Bei jeder Gelegenheit luden sie Menschen in ihr Haus ein und behandelten sie mit Respekt und Freundlichkeit. Es war immer ein Besucher auf ihrem Anwesen. Das Paar war ein guter Gastgeber. Sie boten ihren Gästen teure Geschenke und verschiedene Speisen an. Siehst du, Gayatri, uns wird nur Gutes gewünscht. Wir werden nie hungern oder obdachlos werden, solange diese netten Leute bei uns sind. Sie werden uns nie im Stich lassen. Ach du meine Güte, du bist so naiv. Du verschenkst all diese Geschenke ohne irgendwelche Gegenleistungen. Aber diese Leute kommen nur hierher, weil wir sie gut behandeln. Keiner von ihnen wird für uns da sein, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Unsinn. Denk nicht so. Sie sind unsere Leute. Ich weiß, dass du nicht auf mich hören wirst. Und ich hoffe, es kommt nie eine Zeit, die das Gegenteil beweisen wird. Aber Gayatris Ängste wurden bald wahr. Die Zukunft hielt noch etwas anderes für das Kaufmannspaar in der Hand. Mani Badra erfuhr eines Sommers, dass seine Frachtschiffe auf See verloren gegangen waren. Er hatte seine ganze Ladung verloren. Sie suchten und suchten nach den Schiffen, aber es nutzte nichts. Manibadra musste nun viel Geld an seine Kunden zahlen. Er versuchte seine Freunde, um Hilfe zu bitten, aber alle schickten ihn weg. Was ist passiert, Liebling? Hast du jemanden gefunden, der uns hilft? Nein, jeder scheint seine eigenen Schwierigkeiten zu haben. Sie können mir jetzt nicht helfen. Gayatri wusste, dass seine Freunde nur Ausflüchte machten. Aber sie wusste auch, dass ihr Mann es nicht glauben würde. Sie schwieg. Der Kaufmann musste dann sein ganzes Land verkaufen, um seine Verluste zu decken. Aber er hatte noch immer nicht genug Geld. Dann verkaufte er sein Anwesen. Das war das Ergebnis. Manibadra hatte zwar seine Schulden beglichen, aber er war jetzt ein armer Mann, Er lebte in einem kleinen Haus und arbeitete auf dem Land eines anderen, um Geld zu verdienen. Auch Gayatri nahm einen Job als Lehrerin an, um das Haus zu leiten. Sie mussten beide sehr hart arbeiten. Doch auch nach so vielen Problemen waren Mani Badra und Gayatri immer noch freundlich und respektvoll gegenüber anderen. Sie verdienten so viel, dass sie mindestens einen Gast pro Tag ernähren konnten. Sie hatten keine teuren Geschenke. oder andere Lebensmittel anzubieten. Aber sie hatten ihre Gastfreundschaft und ihre herzlichen Gespräche. Die Zeit verging und es kamen keine Besucher mehr. Leute, die Manibadra für Freunde gehalten hatte, schauten ihn jetzt an und gingen ohne ein Lächeln weiter. Manibadra war sehr deprimiert. Du hattest recht, Gayatri. Das sind nicht unsere Freunde. Sie kamen nur zu uns, um die teuren Geschenke und unsere Gastfreundschaft zu genießen. Wenn ich nur auf dich gehört hätte, es tut mir leid, Gayatri. Ich habe nichts mehr übrig und ich kann dir kein gutes Leben mehr geben. Sag das nicht, Liebes. Ich bin froh, bei dir zu sein. Nur weil andere uns in schlechten Zeiten nicht unterstützen, heißt das nicht, dass wir uns ändern müssen? Du bist ein Mann der Prinzipien. Deine Ehrlichkeit wird eines Tages belohnt werden. Aber Mani Padra war zu aufgebracht, um Gayatri zu glauben. Sie sagt das nur, weil sie mich liebt. Ich war mein ganzes Leben lang dumm. Meine Dummheit wird nie belohnt werden. Ich kann nicht mehr für meine Familie sorgen. Wie werde ich mir selbst begegnen? Es ist alles meine Schuld. Ist es nicht besser zu sterben, als mit dieser Last für immer zu leben? Er gab sich die Schuld und schlief ein. Manny, Wach auf, Manny. Hä? Was ist passiert? Wer bist du denn? Ich bin ein Mönch. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Du darfst bei Problemen nicht den Mut verlieren. Du musst dich ihnen stellen. Ich bin ein dummer Mensch, aber ich kann mich nicht damit abfinden, was ich tat. Du bist nicht dumm. Dumm ist, wer handelt, ohne die ganze Wahrheit zu verstehen. Was mit dir passiert ist, war ein unglücklicher Umstand. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Was? Wie willst du mir helfen? Und warum solltest du? Deine Frau hat recht. Wegen deiner Ehrlichkeit und deiner jahrelangen harten Arbeit bin ich heute hier. Das ist deine Belohnung. Jetzt hör mir zu. Morgen werde ich in diesem Körper an deine Tür klopfen. Röbe meinen Hinterkopf mit einem Stock. Dann werde ich mich in einen großen Topf mit Gold verwandeln. Dein ganzes Vermögen wird bald wieder da sein. Vergiss nicht, schlag keinen anderen Mönch, sonst wirst du bestraft. Oh, was für ein seltsamer Traum. Ich muss eingeschlafen sein und über Geld nachgedacht haben. Als der Kaufmann aus seiner Tür ging, sah er einen anderen Mönch an seinem Haus vorbeigehen. Hm, könnte das sein? Oh nein. Der Mönch hatte gesagt, dass er im selben Körper erscheinen wird. Traum oder nicht, ich darf niemanden treffen, ohne nachzudenken. Als Mani Badra auf seiner Couch saß, hörte er jemanden an seine Tür klopfen. Oh, wer ist das? es? Ist es der Mönch? Nein, nein, Sahib, ich bin es, der Friseur. Du hast mich gebeten, zu kommen. Oh ja, natürlich, komm rein. Als Manibadra sich hinsetzte, um sich die Haare schneiden zu lassen, klopfte es erneut an der Tür. Liebling, da ist ein Mönch an der Tür. Was soll ich ihm geben? Ein Mönch? Geh, hol mir schnell einen Stock. Einen Stock? Ich habe keine Zeit für Erklärung. Schnell, hol ihn. Ohne den Friseur seinen Haarschnitt beenden zu lassen, rannte Manibadra mit einem Stock zum Mönch. Der Mönch hatte das Haus bereits betreten. Dann berührte er mit dem Stock seinen Hinterkopf und plötzlich... oh! Was ist das? So viel Gold? Ja, wir sind nicht mehr arm. Der Kaufmann war so glücklich, dass er den Barbier, der noch im Haus war und die ganze Sache beobachtete, völlig vergessen hatte. Oh, so ist der Händler also reich geworden. Das ist gar nicht so schwer. Am nächsten Tag machte der Friseur einen Plan. Er ging zu dem Ort, an dem die Mönche wohnten und lud sie nach Hause ein. Die Mönche zögerten. Aber sie hatten Mitleid mit dem Barbier, der sie anflehte zu kommen. Die Mönche folgten dem Barbier zu seinem Haus. Sobald die Mönche das Haus betraten, schloss der Friseur die Türen hinter ihnen und begann sie mit einem Stock zu schlagen. Oh nein, was machst du da? Oh, helft uns, das ist ein verrückter Mann. Lauft, lauft, er wird uns umbringen. Oh. Ein Mönch kam irgendwie davon und bat die Leute, den anderen Mönchen zu helfen. Alle brachen die Küche des Friseurs auf und retteten die Mönche. Der Friseur fürchtete sich. Die Leute waren wütend, als sie erfuhren, was der Friseur getan hatte. Sie rannten hinter ihm her, um ihn zu schlagen. Der Barbier wurde aus der Stadt vertrieben und wurde nie wieder gesehen. Mani Badra und Gayatri hatten alles beobachtet. Der Mönch hatte recht. Dumm ist, wer handelt, ohne die ganze Wahrheit zu verstehen. Der dumme Friseur wusste nur, dass sich ein Mönch mit einem Stock berührte. Und er wurde dann zu Gold. Aber er wusste nichts von meinem Traum. Er handelte ohne nachzudenken und wurde dafür bestraft, dass er die falschen Mönche geschlagen hatte.